יהושע, פרק י"ג ויהושע זקן בא בימים, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי, מן השחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה, לכנעני תחשב. חמשת סרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי, והעקרוני והעבים. מתימן, כל ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידונים, עד אפקה, עד גבול האמורי, והארץ הגבלי, וכל הלבנון, מזרח השמש, מבעל גד, תחת הר חרמון, עד לבוא חמת. כל יושבי ההר. מן הלבנון עד משרפות מים, כל צידונים. אנוכי אורי שם מפני בני ישראל, רק הפיליה לישראל בנחלה, כאשר ציוויתיך. ועתה, חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים, וחצי השבט המנשה. עימו הראובני והגדי לקחו נחלתם, אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני. מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מידווה, עד דיבון. וכל ערי סיכון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון, עד גבול בני עמון. והגלעד הוא גבול הגשורי והמעכתי, וכל הר חרמון, וכל הבשן, עד סלחה. כל ממלכות עוג בבשן, אשר מלך בעשטרות ובעד רעי. הוא נשאר מיתר הרפאים, ויקם משה ויורישם. ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המעכתי, וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה. רק לשבת הלוי לא נתן נחלה. אישי אדוני, אלוהי ישראל, הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם. מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור על מדבע. חשבון וכל עריה אשר במישור, דיבון ובמות בעל, ובית בעל מאון. ויהצה וקדמות, ומפעת, וקרייתיים וסיבמה, וצרת השחר בהר העמק. ובית פאור, ואשדות הפסגה, ובית הישימות. וכל ערי המישור, וכל ממלכות סיחון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון. אשר היכה משה אותו ואת נשיאי מדיין, את אבי ואת רקם, ואת צור ואת חור ואת רבע, נסיכי סיכון, יושבי הארץ. ואת בלעם בן בעור הקוסם, הרגו בני ישראל בחרב, אל חלליהם. ויהי גבול בני ראובן, הירדן וגבול, זאת נחלת בני ראובן למשפחותם, הערים וחצריהן. ויתן משה למטה גד, לבני גד, למשפחותם. ויהי להם הגבול, יעזר וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני המון עד ערוער, אשר על פני רבה, ומחשבון עד רמת המצפה ובטונים, וממחניים עד גבול לדביר. ובעמק בית הרם, ובית נמרה, וסוכות, וצפון. יתר ממלכות סיחון מלך חשבון, הירדן וגבול, עד קצה ים כנרת, עבר הירדן, מזרחה. זאת נחלת בני גד, למשפחותם, הערים וחצריהם. ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה בני מנשה, למשפחותם. ויהי גבולם ממחניים כל הבשן, כל ממלכות עוג מלך הבשן, וכל חבות יעיר אשר בבשן, שישים עיר. וחצי הגלעד, ועשתרות ועדראי, הרי ממלכות עוג בבשן, לבני מחיר בן מנשה, לחצי בני מחיר, למשפחותם. אלה אשר ניחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, מזרחה. ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, אדוני אלוהי ישראל הוא נחלתם, כאשר דיבר להם.